А паша? Може він вирішив, що якщо вже в нас криза, то вітати мене зі святами не обов'язково? Ну, але ж це для всіх жінок свято, не лише для мами-бабусь. Побачимо, що буде ввечері. Ми домовилися піти в Адріано, там вже в мене знижка на піцу. Пізно ввечері. Сходили в Адріано. Нормально. Про знижку, звичайно, вони спершу забули, але я їм нагадала про запис у блозі, і це покращило їхню пам'ять. Тому ми взяли дві піци. Народу було наче в п'ятницю ввечері. Хоча завтра у школу. Усі дівчата нафарбовані, з розпущеним волоссям. А в мене не було настрою, тому я закрутила дульку. Все одно в мене є хлопець, і я красива і так. Хай знає, що навіть нафарбована із дулькою я краще, ніж усі, хто там сьогодні був. Хоча кого я обманюю? Це ж мій щоденник. Насправді я зробила легкий мейк, але його вже майже непомітно. «Паша приніс мені квіти», «Але в Адріано більше не залишилося вільних вас». «Ну, логічно. Сьогодні усі з квітами. Тому вони принесли відро і запропонували всім ставити квіти туди, а потім розбиратися, де чи є. Ага, зараз. А потім якась дамочка замість своїх гвоздик забере мої троянди?» Паша нарешті догнав, які квіти я люблю. Не було про що говорити. Паша пробував розповісти мені про паркур, але я ледь стримувалася, щоб не позіхати». Звісно, це тому, що я ночами погано сплю. Я не хотіла розповідати про Блох, бо він би знову почав свою пісню, що у мене одне в голові. Говорили про малих. Мабуть, це і є криза. А потім Паша сказав, що у нього для мене є подарунок. Мені зразу перехотілося спати. Подарунки на мене добре впливають, це факт. Нібито він його тримає ще з мого дня народження, але тоді все якось так по-дурному склалося, що він просто забув. Забув! Тоді він дістав свій смартфон. Я помітила, що у нього тріснуло скло. І довго рився у відосах. Капець, скільки в нього тих відосів. Можна подумати, що він теж блогер. Сама думка про це мене смішить. Бо Паша і блог – це як гречка і молоко. Не поєднуються. Поки він шукав своє відео, мені довелося замовити ще одне лате, Бо офіціант уже кружляв над нами, мов коршун. Видно, хотів віддати комусь наш столик біля вікна. «Ага, зараз». Не для того я підсиджувала тих малявок, щоб віддавати аби кому свій столик. Зрештою офіціант попросив розрахуватися, бо в нього закінчувалася зміна. Типу, це мої проблеми. Ну, Але Паша розрахувався. А потім я встигла випити свою латежку, і аж тоді Паша нарешті знайшов потрібне відео. І це була просто бомба. Паша присвятив мені свій виступ. І не просто так. Вони з пациками з його тусовки стали наприкінці так, щоб читалося лола. Це відпад і Паша дозволив розмістити вітос у блозі. Повірити не можу, що він забув показати мені його місяць тому. Може, ніяких кризби й не було, якби не Пашкіна пам'ять. Потім ми захотіли цілуватися, і Паша запропонував піти до мене. Бабуся навіть не помітила, що він прийшов, хоч він, як завжди, голосно привітався при вході. Ми прошмигнули у мою кімнату і цілувалися майже весь час, аж поки не прийшов Ілюха. О, так завжди. За Ілюхою Єва, за ними Вадик. Типу, він тут ні до чого. Почали нити, щоб я їм почитала. Або щоб Паша почитав. Тоді бабуся схаменулася, що в нас Паша, і всіх м'яко розігнала спати. Бо завтра школа і садок. От то ще. Раз можна було би спізнитися. Все одно всі спізняться. Треба не забути наступного разу про замок у кімнату. 15 березня Треба було терміново запостити щось хайпове у блог, тому я придумала новий виклик – цілий день не розмовляти. Звісно, довелося робити уточнення – не розмовляти тільки у школі. Бо вдома такого провернути неможливо. Розказую. Колись я захворіла, і в мене пропав голос. Я думала, що з божеволію. Малих наче скажена муха покусала. Вони весь час мене про щось запитували. По черзі. Одне й те саме. Ще якби вони прийшли всі разом, я спробувала прошепотіти їм відповідь один раз, то ще нічого. Але по черзі це було занадто. Ось тоді я пожалкувала, що вони не вміють читати. Угу. Я просто звалила з дому, залишивши їх на бабусю. Хоча й там було нереально складно, бо мене весь час переслідували туристи, яким треба було пояснити дорогу. Причому вони мали при собі навігатори. Це якесь знущання, чесне слово. А потім подзвонила бабуся і попросила купити додому хліб, молоко, масло і гречку. Я кивнула, бо втомилася шепотіти. Та й бабуся не дочуває. Проте бабуся вирішила, що я не чую її прохань, і повторила список дуже голосно, кілька разів. Вона подумала, мабуть, що зв'язок перервався. Тоді я просто відключилася. А бабуся образилася, що я кидаю слухавку і попросила купити все сусідку Валю. І тітка Валя мені прочитала лекцію, яка я невдячна – а захиститися ж я не могла, тому я просто мовчала, опустивши очі. Я роздивлялася свої червики, чекаючи, поки тітя Валя договорить. У сумці у мене скисало, між іншим, молоко, 2,5 жирності. Але хіба тьотю Валю то цікавило? Її треба було виговоритися. У якийсь момент вона переключилася на те, що її донька невдячна і не слухає її. Тьоті Валяних порад щодо онука. Ну-ну. Ні, не говорити вдома це був би надто складний челендж. Я на таке не піду. А от у школі мало бути весело. Хоча весь прикол у тому, щоб ніхто не знав, що це для блогу, тому вийшло трохи не так, як планувалося.